Втретє закричали секунданти «Третій стрибок!». Хоч я й був розлючений, а помітив хитрість свого супротивника, який весь час стрибав навскіз. Через що я й промахнувся, а йому легко вдалося схопити мене. Цього разу я все врахував і також стрибнув навскіз. Він гадав, що зараз спопаде мене, а я встиг так його вкусити в шию, що він навіть не зміг крикнути, тільки застогнав. — Розійдіться! — крикнув секундант мого супротивника. Я зразу відскочив назад, а строкатий, знепритомнівши, впав додолу. З глибокої рани в нього цибеніла кров. Попеляста кішка негайно підбігла до нього, і, щоб хоч трохи спинити кровотечу, перш ніж перев'язати рану, Вжила одного домашнього засобу, що його вона, як запевняв Муцій, завжди мала під рукою, бо постійно носила при собі, а саме вона миттю полила рану певною рідиною і взагалі оббризкала нею непритомного з голови до лап. Рідина мала такий міцний гідкий запах, що певне дія її була сильна і цілюща, проте ні примочки Тедена. Ні одеколону вона не нагадувала. Муцій палко пригорнув мене до грудей і мовив, «Брате, муре, ти оборонив свою честь, як кіт, у якого серце недарма б'ється в грудях. Ти станеш окрасою товариства буржів. Муре, ти не попустиш ніякої ганьби і завжди будеш на поготові, коли доведеться підтримувати нашу честь». Секундант мого супротивника, що тим часом допомагав попілястій кісті хірургові, тепер зухвало підступив до нас і зауважив, що під час третього стрибка я бився не за правилами. Але брат Муцій став у позицію, блискаючи очима і випустивши пазурі, і заявив, що кожен, хто таке скаже, матиме справу з ним Муцієм і що він з такими заховальцями не буде серемонитись. Секундант визнав за краще не наполягати на своєму, а мовчки взяв на спину пораненого приятеля, який уже почав трохи очунювати, і виліз із ним у слухове віконце. Попеляста кішка спитала, чи не треба і мені на рани її домашнього засобу, та я відмовився від її послуг, хоч вухой лапа в мене дуже боліли, і подався додому радий-радісінький, що здобув таку блискучу перемогу і помстився за викрадення кицькиць -киць і за колишню прочуханку. Для тебе, о юначе котячого роду, я, добре обміркувавши все, так докладно розповів історію свого першого поєдинку. Крім того, що ця славна історія познайомить тебе з усіма тонкощами кодексу честі, ти зможеш виснувати з неї і дуже корисну для себе необхідну в житті мораль. Наприклад, те, що відвага і мужність не допоможуть у боротьбі проти хитрощів, а тому неодмінно треба вивчати ті хитрощі, вивчати пильно і неполегливо щоб ти не беркицнувся додолу, а твердо тримався на ногах. Хто собі не допомагає, той собі шкодить, каже Брігелла в щасливих жебраках, готці. І це правда, щира правда. Накрути це собі на вуса, о, юначе котячого роду, і не гребуй ніякими хитрощами, бо в них як у багатих надрах схована неоціненна життєва мудрість.